Буремний перевал. Емілі Бронте. Розділ п'ятий. З плином часу містер Еншо почав втрачати колишній міць. Він завжди був жвавим здоров'ячком, а тут рептом сили полишли його. Був змушений сидіти в куточку біля коменка і зробився надзвичайно дражливим. Його дратувала кожна дрібниця, а найменша підозра у незневазі до власної персони ледве не доводила його до сказу. Це було зазвичай тоді, коли хтось зачіпав його улюбленця. Хазяїн ревно стежив, щоб хлопцеві і слова поперек не сказали. Мабуть, забрав собі до голови, що інші ненавидять Гіткріфа саме через те, що він його любить. Для хлопця це пішло аж ніяк не на краще. Ті з нас, що були добріші і не бажали засмучувати хазяїна, волювали його примхи. А таке панькання з хлопцем підготували добрий ґрунт для зростання хлоп'ячих гордощів – та лихого норову. Згодом таке поводження стало вимушеною необхідністю. Кілька разів Гіндлі Еншов, піднявши гід кпини в присутності батька, вивів старого з себе. Він сягнув по палуці, аби вдарити сина, та лиш затрясся від гніву. Неспроможний це зробити. Врешті наш вікарій, у нас тоді був вікарій, що заробляв на прожиття, навчаючи малих Лінтонів та Ерншоу, і обробляючи свій клаптик городу, поради відправити юнака до коледжу. І містер Еншоу погодився, що хоч і не зразу, оскільки вважав Гіндлі нікчемою, що не матиме щастя і долі, де б не мандрував. Я ще сподівалася, розподівалася, що тепер у домі запанує злагода. Було прикро думати, що хазяїн має отак потерпати через власне добре діло. Я ж бо гадала, що причиною його стречої невдоволеності і хворобливості є лише сімейні нагаразди. Але розумієте, сер, усе це було через дедалі зростаючу немічність його єства. Нам велося непогано, якби на не Міскеті та Джозеф, слуга. Думаю, що ви його бачили там у маєтку. Він був та й залишається найбільш занудливим і пихатим фарисеєм, який тільки брав до рук Біблію у пошуках благословен для себе, та прокляти на голови своїх ближніх. Своїми непевними повчальними розмовами він спромігся схилити на свій бік містера Еншоу. Що далі, хазяїн слабшав, то більшу владу здобував над ним слуга. Він постійно то вкмачив про спасіння душі та суворе виховання дітей. Він намовив його вбачати в гіндлі розбещеного начистивця, день у день зводив наклеп на Гіткліфа і Катрину. Останню, задля власної вигоди і аби улестити старого, завжди виставляв винною в усьому. І, звісно, на це були підстави. Такої дитини я ще не зустрічала. Вона випробовувала наше терпіння разів 50 на день. Як зійде вниз і доки не вкладеться спати, ми не мали й хвилинки, вільної від її витівок. Вона завжди кипіла життям. Молула язиком без зупину, співала, заходилася сміхом і докучала кожному, хто не поводився так само. Була вона незалежною, капусною бунтаркою, але мала такі гарнюні оченята, милу усмішку і легку ходу, що треба було ще попошукати. Вірю, що на думці в неї не було нічого лихого. Раз довівши когось до сліз, вона не заспокоювалась, поки той не втішиться і не забуде про завдану прикрість. Вона обожнювала Гіткліфа. Найгірша кара, яку ми могли для неї вигадати, це розсадити їх по різних кімнатах, хоча їй і діставалося від нього. У забавках вона звикла верховодити своїми товаришами і спробувала була і зі мною так поводитися, та я не дозволила їй з собою помикати. Містер Еншоу не звик жартувати зі своїми дітьми, він завжди був із ними суворим і стриманим. І Катрина зі свого боку не могла зрозуміти, чому батько зробився ще сердитішим, ніж був. Його сварливі докори підхльостували її до подальшої гри на батькових нервах. Взагалі найбільшим щастям для неї було, коли ми всі разом лаяли її. А вона зухвало зиркала відповідь, уже маючи на дошкурні слова. Вона піднімала насміх Джозефові прокльони, доймала мене і виказувала те, що її батько не терпів найбільше. Що її вдавана зверхність має більшу владу над Гідкріфом, ніж батькова прихильність Нібито хлопець зробить усе, що вона скаже А батькових слів слухається лише тоді, коли вони не суперечать його власним бажанням Поводячи себе отак цілий день, надвечір вона інколи починала лащитися до батька Ой, Кеті, я не можу тебе любити Ти бо гірша за свого брата «Іди, прокажи вечірню молитву, дитину, та попросив Бога прощення!» «Думаю, наплачемося ми ще з матінкою, що тебе таку зростили!» Спершу такі слова доводили її до сліз, та постійні батькові доймання загартовували її, і вона лише сміялася, коли я радила попросити в нього прощення. Та врешті надійшла хвилина, що звільнила містера Еншом від усіх земних турбот. Він помер спокійно, сидячи у своєму кріслі біля вогню, Одного жовтневого вечора. На дворі гув сильний вітер, моторошно заюваючи у димарі. Але холодним вечір не був і ми сиділи всі разом. Я, трохи відсунувшись від жару, взялася до плетіння, а Джозеф читав за столом Біблію. По роботі слуги зазвичай лишалися в домі. Міскеті прихворіла, через що принишкла, схиливши голови батькові на руки, а Гіткліф лежав долі, вмостивши голову на коліна Кеті. Пригадую, перш ніж задрівати, хазяїн, перебираючи її гарне волосячко, йому нечасто випадало бачити свою дитину такою сумирною, спитав. «Чому ти не можеш бути завжди таким слухняним дівчатком, Кеті?» Вона підняла до нього лише лице і зі сміхом відповіла. «А чому ти не можеш завжди добре поводитися, батечку?» Та, помітивши, що він знову починає дратуватись, вона поцілувала йому руку і сказала, що зараз заколихає його пісенькою. Вона почала наспівувати тихо-тихо, доки його пальці не вислизнули з її рук, а голова не похилилася на груди. Тоді я сказала їй посидіти тихо і не рухатись, аби не розбудити батька. Ми сиділи як миші добрих півгодини, та й довше просиділи б. Тільки Джозеф, завершивши читання, підвівся і проголосив, що мусить збудити хазяйна для вечірньої молитви і сну. Він підійшов, покликав хазяїна і потермосив його за плече, але той не ворушився. Тоді слуга взяв свічку і придивився до нього. Я збагнула, що щось не так, коли Джозеф мовчки поставив свічку на місце. І схопивши дітей за руки, почала аж пошепки намовляти їх підніматися нагору та не шуміти, сказавши, що сьогодні доведеться їм помолитися на ніч самим. У Джозефа бо є ще справи. Спершу я скажу таткові на добраніч, мовила Кеті, оповиваючи руками його шию перш, ніж ми встигли її спинити. Бідолашна одразу зрозуміла, що сталося, вона скрикнула О, він мертвий, Гідкріфе, він мертвий. І вони обоє залилися слізьми. Я долучилася до них, гірко квилячи, а Джозеф спитав, нащо ми побиваємося за праведником на шляху до Небесного царства. Він наказав мені вдягатися і бігти до Огімертона по лікаря й священника Я не знала, чи зарадять вони тут чимось, проте пішла У вітер і дощ, і привела самого лише лікаря Священник сказав, що прийде вранці Залишивши оповідати, що сталося Джозефа, я кинулася до дитячої кімнати Двері були розчинені навстіж І я побачила, що вони не лягали, хоч було вже за північ Та їх не довелося заспокоювати вони втішали одне одного такими гарними словами, що мені б і не спали на думку. Жоден пастор у світі ще не змальовував рай такими мальовими фарбами, як це робили ці невинні діти. Хлипаючи і дослухаючись, я не могла не мріяти, щоб найближчим часом ми всі разом не здобули там вічний спокій».